Bueno, pois, Xulián eh, temos ao outro lado do fio telefónico o noso correspondente da Costa da Morte. Valeu. E vamos a falar con Óscar Rey. Óscar, moi boas tardes. Moi boas tardes, que estamos? Aquí desde Corme. Moi boas, boas tardes. Tardes. Ostras, Corme, nada eh, máis e nada menos. Estamos aquí, cerquinha de, de onde vai a estar o culto cultural na na zona durante os filleros días porque como vais saber estás preto os están estánse acercando sí. eh, e bueno, hai un, un montón de actividades aí, xa preséntenses para para arrancar a fin de sei, a fin de semana, ¿no? no. no. Pois pues, moi ben. Vos no. por aí que completado a levanta metro. Bueno, e que tamén tamos, tamén eh, en algún sitio xa empezamos a celebrar un pouquiño tamén as letras galegas, nunhas asociacións se comenzaron xa a facer os seus actos, e eh, en dos horas a de Castro vamos a comenzar tamén enseguida, pro mediados do mes que ven, vamos ter pois un fin de semana cheo. Vamos, que tendes tamén bastante que decir en, esta, en este programa cultural ¿no? para sí, as sí sí Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Por claro. eso que... Claro, eh, pois pues, es... eh, pues aquí no Couto, eh, como o Gran vos comentaba, eh, en lugar eh, todos os anos unha semana dedicada ás letras, eh, sí. os actos cometan precisamente no día de hoxe eh, uh -huh. eh, e van a se prolongar hasta, hasta até o 7 de, de maio. De todas as maneiras, tamén hai que decir pues, que toda, toda a Costa da Morte está imersa na celebración das, das letras desde os centros educativos ás as asociacións que, todo tipo, estamos eh, moitidos en blue crowd na, uh -huh. na celebración deste de de de asunto. Bueno, pues, eh, se vos paraste, comenzamos a tocar un pouquinho eh o que va decis a decir as, as noticias eh, da comarca. Como ti, como ti queiras, Óscar. Sí. Vamos, pues vamos a comentar está o tempo, a verdade que en casa está berri amigo, eh, unha cita importante para, sobre todo para os máis novos, ¿no? una, uh -huh. aquí na esquina no Parque Acuático de Xadán, a data apertura vai a ser precisamente uh -huh. o vindeiro de junio uh -huh. eh non sei as novidades que traerá porque nos nos informou aí en un normalmente suelen claro, ter alguma mellora todos os, todos os anos ao respecto das instalacións, bueno, un pouco para variar, o que sí é certo é que hai un montón un montón de de gente que acude xa de toda Galicia ali e parece que se vai quedando un pouco pequeno todos os anos, non? Porque basta, uh -huh. as aglomeracións incluso despois da pandemia, a xente non se freou nada e moixavos dicía o día 11 de de 11 de, de junho vamos a ter pues, eh... as posibilidades de hasta o 11 de setembro uh -huh. para acudir ao parque acuático a ver que se diferencian as familias bueno, Outra conseña interesante que solía hoxe eh, nos medios de comunicación é que as prazas eh, das escolas infantis da Costa da Morte eh, están xa con vistas de espera eh? ¿Sale? Es cierto algún centro muy ocasional que, que, bueno, que sí, es cierto que hay en las plazas, por ejemplo, sitios, vilas como Carvallo, Peña uh -huh. eh, Copotasto, pues eso, se ha tenido cobertas esas plazas. Es curioso porque estamos hablando siempre de los problemas que hay con natalidades, que sin embargo, eh, bueno, si pues, vemos que no, no son suficientes las plazas que son presentes, a colexio sin portilles e as representadoras das asociacións de de pares, reclaman que se amplíe a a zona que pues, se trata. Uh, Agora parece ser que algun colegios que foro perdeu unidades, uh -huh. libres, que echen espazos clínicos que poderia ser pues, moi interesantes de cara a eh, ampliar a oferta de digamos de, de costas para para as garrerías, bueno, uh -huh. para as garrerías, no? sí, sí, sí, sí, sí. é, é que estaría moi ben que, que se cuidaran o ocupar eh, junto con os profesionais, obviamente, mesmo, que se necesitan na matéria sí. pues, eh, para, para estas. Uh -huh. Eu non sei se é un problema por aí, que as plazas nas escolas infantiles están complicadas de, de, de escoller, ou como aquí, puxen, algún que eh, sobran, otros van a mucha pasta, andan bien poco a gusto, ¿no? Bueno, aquí también, bueno, también hay problemas. ¿eh? También hay problemas, sí. ¿sí? Claro. También hay problemas, que hay problemas sí. sí. Es curioso porque si nos dice que hay hai pouca natalidade, pero hai <risa> sin sí embargo problemas para os poucos que hai e que me eh, que... xita eh, dentro do, do sistema ¿no? é un pouco claro. maior, lo que é que sí tamén hai un déficit de profesores e aí tamén hai unhas controversias grandes con pero bueno eh, seguro, seguro que isto sí que o van a resolver supoño eu que de cara o vindir o curso isto estará máis sí. ou menos solventado máis menos arranxado <risa> Pero que é un problema non, muy recorrente todos os anos, pero resulta que que, bueno, que sempre se acaba solucionando. Sí, sí. Mas, mas conseñas por aquí relacionadas a esta zona, mire, comento vos algo que me chamou moito atención cando andaba por Europa, eu noveno eu, eu un tempo por norte de Europa, uh -huh. e eh, decíamos que os huecos tam aquí, estábamos aí non prollente, que e ele sexto de ver a erva crecida, cuando llegó primavera que lo daba muy mal, ¿no? que era como que estaba muy mal y mal, ¿no? bueno, uh -huh. y aquí ya usted primavera hay un problema muy grande con el tema de los desbroces o sea, con, con, claro. con los, de los parques. Uh -huh. Pero ahora risa o risos porque se yeis. Ah, yeis que sería ser, claro que tenía fincas limpias para lo que con 30 en la comarca. Uh -huh. Eh, que resulta que los propios concejos no mantienen as súas infraestructuras. Claro. Entón, a xente, hai un debate aí como, como se xe pide tanto a nivel particular a xente, sin embargo, despois, non, as institucións como que non, non mantén moi limpas os seus espantes. Claro, se por eso. E se recollía que a falta de identificación de moitas cintas en Galicia, aquí hai un problema moi grande uh -huh. con, con minifundio, eh, bueno, sí, claro, claro que, A legislación que iba facendo era dividindo as arenches, dividindo as pincas, as pincas pequenas, agora unha fase a puñera en marcha, bueno, pues, pues, xa hai mexicanos que pasa con maior ou menor éxito que o, as, as concentracións parcelarias, ¿no? para sí, poder ser sí. pincas máis grandes que sean aproveitadas eh, para industria extensiva, claro, ou para agricultura extensiva, pero resulta que... Eh, que moitas esas pintas sobre todo nos montes como aparecen de valor e a xente xa van dun novo, pois un difícil de identificar, porque os protocolos xa moi complicados, pues para que para manter esa prevención de incendios, claro, claro. Si, sí, señor. Eh, claro, non non hai non stopa, sí. non, eh, non, uh -huh. non, non que son os donos, é quen hai que aplicar as leis cívicas, exactamente. Si. Que No, iba a dicir que hai concellos por donde eu son, coñezo un alcalde que envía unha orden e dállez, non sei se son 15 ou 20 días pre... Ah, a sí, pre... pre, e, sino, pre el, el vai porque ten, ten 60 60 e pico empleados e eh vai e faio directamente, fai factura e al cobrar... Hai que limpar, hai que limpar sí, sin... A lei contempla precisamente esta situación, o que pasa que é acerto que o problema está en que eh, claro, se si non podes identificar a fin porque os donos morreron eh, os claro. donos non se fixaron, é, é. Non estar... Aí é onde está acerto un dos problemas. É, sí, sí, claro, é fácil moi complicado. Sí, bueno, sí. Por outra parte, decir que, que o goberno municipal de Malteca aprobaba esta semana o número de, de maio, eh, as contas eh, xerais para para de alguma maneira pues, eh, validar no? mm -hmm. Digamos, o, o, o ano contable anterior, e como pode ser o caso, a contabilidade de números máis no concellos, mm -hmm. sobre todo, Bueno, por outra parte, eh, comentar que Varios eh, colegios de aquí da Costa da Marte participan En eh, Proxectos europeos No caso do Instituto Pedra eh, eh, da Águia Da Ponta do Porto Que disfrutou do dia O Papa Bruxelas Os rapazes acudieron ao Parlamento Europeu Que daron a comprobar en cito como son estas instituiões Que a veces parece que están muy longe Pero deciden muitas cosas Ahora tratamos a sonar a todos os pontos next generation Estos que aparecen o forro energético mm -hmm. e trazo que hai son esos fondos aprobados en Europa que se dieron ao Estado Español e mm -hmm. que se proparten a parte de líneas pois máis delas é bueno, todas as fases dos institutos da zona mm -hmm. neste caso que é que iniciaron o Parlamento europeo eu que son profundamente europeístas sobre todo porque me parece algo increíble, é unha persona que está vivindo Uh -huh. eh, todavía baixar por Europa solamente o pues, seu DNI neste caso pues, que están. En Schengen, eh, son profundamente europeistas e eh, é importante que temos pues, eh, pues que inculcar os máis novos vivimos na Europa e non vivimos na costa de Europa e chegou claro, un no? avión que non era a media está en París e bueno eu eh, dicía que antes eh, a min doíome moitísimo a saída do Reino Unido de da Unión Europea, porque antes puxías aquí na Coruña e puxías un avión e tamén, hora media, estaban en Londres e era unha maravilla. Sí, claro. que pasa. É un debate moi longo que non podemos entrar aquí. Non. Eh, apartamos, apartamos. Uh -huh. eh, outra cousinha ben curiosa a Selección Feminista Buceranas, la, da aquí de Curcubión, uh -huh. organizou unha charla con a Ormelá Marisa Vidal Collazo, que é teóloga, uh -huh. e eh, chama profundamente atención tensión o título porque eh, fala do feminismo na religión e como o feminismo tem que entrar en todos os campos tamén no eigo religioso. parece mm -hmm. que é teóloga, é profesora professora de secundária de religión, mm -hmm. leva moito tempo trabalhando para, eh, de alguma forma, eh, abrir a, a mulher a religión e, sobre todo, abrir as mentes do, do que é o estatuto eclesiástico religioso, mm -hmm. eh, que, de alguma maneira, se, se abra moito máis. Eu creo que, incluso, a participación da molla arma e a Igrexia llevería moi ben eu supoño que, co paso do tempo, este terá que ir dando pasos, que, bueno, temos un um paso moi aperturista, pero neste tema ainda non abriu o non suficiente. Si, isto, opino eu, non é a línea de opinión personal. Sí, a nada, sí. finalmente, comentarmos como empezábamos que a Fundación Eduardo Fundal Uh -huh. eh, tra la pandemia trasladou a festividades letras ao mes de setembro, pero estes días vai haber actividades tamén no Pouto, por uh -huh. exemplo, hoxe vamos a ter un roteiro literario interesante que se traslada do Pouto a Moxía con Felipe Sené, Manuel Ferreiro e uh -huh. Félix Neira pero saben obviamente de, da Fundación Eduardo Fondal uh -huh. as actividades do domingo serán ás doces da mañá no que está prevista a ofrenda florada o acto de entrega de galardón o acto de entrega das dons voces generosos, uh -huh. que son xente que loutou pola zona pola, pola cultura da, de Galicia. Uh -huh. Ademais, poderá visitarse o escritório exterior, 40 anos, tantas cultas non pasaron, das letras, o lunes, das 6 de maio, ás 10h30 da noite, representación da obra de Atral Vádio, por un momento de afeccionados da terra de la Barca 40 anos. É o dia das letras galegas, ás 4 h Xalía Fernández, Xucolista, Claudia Castro, Alessandro Eneri, unha xuxa que dan doce uh -huh. de reforzo. Vamos a falar un montón de, eh, de, de temas relacionados á cultura da zona, poesía, e, sobre todo, literatura, non? que é o denominador de toda esta xente. É un concerto á seis da tarde de falla día. Porque que as festividades agora teñen um en setembro, pero que non pasan desapercibidas tamén o uh -huh. setembro de maio coloco. Con este resumo, este ano ou esta semana, perdón, un pouco más acidental por imprevistos, me sorriron de última hora e ter questo aparecer no programa a principio. Sí. Sí, eh, sinto moito polos vale? sí. pues outros para coitas os certificados. Pois moi ben, Óscar. Para nós outros foi gracias, todo un por... para nós outros foi todo un prazer vos pues, tertei que no pomamos como cada, como cada sempre, como cada sábado, sempre en Galicia. Así que, pues un aperto muy, muy fuerte. Que Igualmente. No. Despedímelo con algo de música.